کزی بیت الله کې بدل نظر پیدا کړې ناسینی شي پیدا کړې ده وی اپارسی هغه پارسی وینم ما وته ما وته یو غره نیک بخته زیشتن ولی مسلمان دا اولی تداسه دا د ابو خلک او موته راځي د کټه کې خو کېږي دې په دې بلد ښانغه اپارسی وینم ما یې پروا نه کوم ما دلته تم سره ګورم اس داخل مساوتن جي ناسي موزي د بیا بیا د دپار له خلک وان ان بيجي وان نن امن من عذاب الدنيا والآخرة دا عذاب د دنیا نن په مان دې ورته چې څو په بيت الله ته ورغي نو کده چې کافر د مشرک مسلمان پړي د کده مسلمان د مشرک د پلار د سر قاتل بونو حرم حرام کې به تاسو وي قسمه به دا بهات د لري د حرم د چبوته نو به د تبدلښت او د تبانا وان زايده امن زا امنن من عذاب د دنيا او الاخره او اتخذو او تاسو اوني سه مم مقام ابراهيم قاعده جي تاسو اوني سه مسلمانانو مم مقام ابراهيم د زيده قدرت د ابراهيم عليه السلام مبارک دا هغه غټه دا چې حضرت مبارک بنا د بيت الله کولو په دې غټه ولانو او د مناسک په کتابونو ته په د مناسک په کتابونو کې راغلي کتاب دی غوری ما سره ته او پښوی د مناسک په کتابونو کې راغلي دي چې څونه به دیوان پورته کیدو دونه به داګه ته پورته کیدل چې کله بیکار خلاص کځ ز ډیر تبه داګه ته و چې څونه به دیوان پورته کیدنو قوازی په خپل برخه هغه ته هر هر څلمونی دا غنه اس قوبته او کړی راخه د زیدو دغری دودی ابراهیم علی السلام نو زیده منظور د دې من سعیت په دین کې ماته ذکر کوا امام مالک امام شفیع امام احمد ابن حنبل وې دا فرض دی برکات او یو ریویته دا دی چې سنت دی امام مالک او امام ازو هم وې دا پېګې د اوتاو د سوي صلاته توابتوي دا سری واجب دي او خت مکروحه او کې بیان کای ما نه ازوم وي خا واجب دي مګ دموک پنځ واجب دي او مالک سيبم وجوب قايل دي اصحاب سباحمان پېګ احمد بن حنبل په یو رويت کې په پرزيت قايل دي په بکه سننتیت دا د سننتیت روايتي وي دي مضبوطه نه دي بندا چهره واه وا و امرنا وعاهدنا منعقد وعده وك عاهدنا مطلق امركم مؤكد امر مؤكد امرم امر کو الای ابراهيم بیت الله دی اسماعیل علیہ السلام ان توهرا بلځه کو بو بویا مچ بیت الله سوکرته جوشوب ان شاء الله تاسو سره مپاکي تا چ ان توهرا چ اغه کوټه زما اغه کور زما باندې کم کوم ازاپتی ازاپتی تشریفی دی اناقط الله او روح پشان پ샹دي عبد الله پ샹دي پیګه من النجاسات الظاهره والباتنيه زاه پیګه د نجاسات الظاهره او باطنهونه پات اوسه راځه لقطوا ایپی لپاره د تواکونکو په بیت الله والعاکفين اغه پار دې ته اعتکاف کولونکی چې بیت الله <سؤال> کې اعتکاف کوي ور ركع سجدې د وجهنا ول نه پورت اعتکاف د بیت الله باندې وشتا ول نه اعتکافم ده د خوره مونته نه صبح کوي د با نن انتظار کوي خو بیا مومکل وو ور ركع دا سجدې جمع د ساجدہ او د رکو کوم کې سجدې کوم کې د لپاره دې د کو د لپاره او حدیث کې راغلي دی چې بیت الله باندې په یو وار باندې شپږ خلې رحمت نازلېږي ويږي او نو فکر تقسیم دا سرخا دری تقسیم دی پاگی نو شپیت پا تواب کون کینی او سلویخ په منسکون کی دی او شل دا آنگا چاہتا پردی چی اصے بیت اللہ تگوری وزی بڑا گانا قریبانا اندہ چکن پا اللہ خمسر ستا بس اصے وقتا گوری نزا بیام خدا او چا تواب دیوکو نو درې والا دیخ پلکل ولی بیت اللہ ونی تواب کشپیتو شو اللہ اللہ کن. او اوتوبہ الله مبارک سره چې کومه توبہ کوي نو توبہ کوي هغه مخه وتو ول الحجر الشطفه چې بسم الله الله اکبر کومه کار ها نو توبہ شو نشلم راحل او بیا به زره کاته موسکې کنه کنه نا سنو خمر ادم یو یو ځای د مناسک او کتابونو کې چې په ټولو دنیاږي رحمت ندي تमाम دنیا یو رحمت ته په بیت الله باندې په یو واش پک کې لري رحمت سره یې وسوي دا یو رحمت هم کوي دا باندې مکالمہ کرا کله سن دی مونږ ری باندې موږ لپاره وڅ زقاله د ما قبل سره موافق وګړه قالا کنه واه بیس قال چې وي ابراهيم عليه خبره ما پرې خو دې که ان رب جعل اے خدا اے ته او کردے ها زادہ مقام وړي دې را کې السلام مبارک نه مخ کې چې کوم انبیاء توکل په بیت الله نصر صرف داغه ذهن یې کو بنیاد بس صرف او بنیاد او نو څو نو بیا وایي چې بازی حضرات چې نه راغ کنا د ک صالح عليه السلام مبارک یا غږه چې کواب کو ناغه هغه بنیاد تم پټ شي نو څه دې توکل بیا د په یو سره بیت الله مبارک ولاله د وخت دی کنه دا ولاله د دا مکان زکه چې دی د کې حوصله زغنيش تکنه د قزه بلدان خار امنا بلد د نو پټول پټول دنیا کې لا ولنه بلدن دادی پیګي اوله کوټه په مختزم کې سره بیت اللا راز اول مهاجر چې دیوم دا بیت الله دی بلدًا آمِنًا زیدًا آمن امانًا آمِنًا ثمانًا زا امنًا من عذاب دنیا والآخرا ورزق و خدایہ روزی ورکی احلہو اسی دنکی دا دے بیتا احلہو ثمان ساکینی ہے دا دے اسی دنکی دا من السمراتی دا سمرات ترجمہ میں دا گزا گانونا دمیونا ادا من آمنا دا صدی دا د احلہو دا دے زمیرنا بدل ہے ارېزه کوکه انګه چاته من امنه من چې ایمان اړول دې دین دی ولی ولی ال تدبی چې ومن ذریاتین خدای پاپه الای نه د وی چې من امنه دا بدل په دی قراغه کړانل ها نقطه په بدل کې صدق کړه چې ایمان اړول په الله پر وزرستانه نو قال ابراہیم علی السلام وی چې دغدا بیا دوه کړی ها غکما ای امامتیو ناغه دمان نعمت خاصو د نعمت آمدی کافرته ملاوی دیکھو دو کشو وکشو کنه څه بیا دو کشو هرڅه دو کشو یو در تم بیا دو کشو د خدای په مخ کې یو صلیبی ام وی دی د خدای په جنابت کې صلیبی صلیبی او صلیبی مې دی دا اے دا شیخ سره سنجان وی دی دا دتنان مبارک باندې طواف کو یقین په خدای او قدرت څون لوي صلیبی ا چاته ملي د ماریه داسه دات یو کده چونی پنګغدار ماته معلوم شه یتن او کده بیت الله علیه السلام بیت الله مبارک داسې دي چې خلک داسې وګارکایږي چې دته تاوی کې کنده سړی ورکوټه باندې کی نه تاسو شه دي د خدای په مقابله کې وختلې کده بیرم وېدنه وته وې درته تم دوه وېدل تامه مږه پوه کړل څنګه قال ومن کفرا وَمَن كَفَرَ سَمَا نَذَ امْقُل بِشِيزَ دِي پيلي مَحلوب تي وَارزُقُ مَن كَفَرَ دان يما تي احمد دي ساي با او مَن كَفَرَ زَرزق ور کو ماغه چاته چې کافر دي په موت يوفو نه پور کم دتا قليلن مدته حياته په دنيا لگا چسونه په دې دنیا کې جام دي دي ا اخرته خراب دي ثم اذ تورحو بيگي بیا بي اراکا گما را به کا گم پج بر سره ا د تور را به کا گم پج بر کش کول نه کش بیکما کش کول ته وي خپ پج بر سره کش بیکما اله عذاب النار یعنی مر مجبور بیکما پوی ک کنا او محتاج بیکما اله عذاب النار عذاب اورتا و بیسل مشویر او ډیر بد زید وجودی هيا مخصوص بزم مروست ته دا جهنم دی او اذ هغه وخت یاد ولول لايت تي ير په ابراهيم القواعد جامعه قاعده توند د وېلکي اساس بنياد دا سپورتا کول ابراهيم عليه السلام قواعد ويګ کنا بنيادون من بيت دا من البیت په چا پر مطالعه تي په ير په ووري من البیت منل بيت د بيت الله دا قواعد پروت کول و اسماعيلو دا اسماعيل په چا تبت نه په ابراهيم و زر په ابراهيم القواعد و اسماعیل او داسونه بیمار کیږي چې په اس دیر ابراهیم او اسماعیل القواعد منل بیت دی ول ابن نبی کار د ګلکارې د کوک د د مزدور کار ها دخه تور کوله بدته او رفع رفع چا کوله حقيقي رفع ابراهیم علیه السلام کوله نو زکه پاتا عطپ نه کو ما بین کې پس الله او بیا چې کله جوړ کو او جوړ شو کنه د ۲ کۍ د ۲ په اخر کې کې کنه ربنا لا التجا وزاري د خپل پروردګار ته اے پروردګار تقبل منا خدمتنا هذه لمن قبول لو بیسټو تقبل منا قبول ک زمونږه دا خدمت انك انت السميع بشك تو یذن کی زمونږه د دعا د ادواده زمونږه ورېدل ال عليم و زمونږه پنیت باندې عالم چي دا دعا د اخلاص نه ده او که د اخلاص نه نه دګ ته جی ربنا ای بل دعا بل درخواست الله پر جناب دې له دې له کډریز رخ شونه دي خپل کې سلو وجعنا مسلمین لکا تم موږ وګور زیه تابیدار لکد خپل ځان دپار پاره ظاهرا او باطینا ظاهرا او باطینا سمنا پی جمیع ال اوامر اوامر کې منګه مسلمان سمونه منقادې اسلام متا ته ویل کونه او یې تابیدان د خپل ځان لپاره ظاهرن او باتنن او من زریه کنه او د قننګي د الانواز زمنګنا وګره امتن یو جماعت مسلمه تلکا تابیدان استاره پر ظاهرن او باتنن د معلوم شوا چې دعاء په حق د اولاد کې سنت الانبیاء دی نیک کدوا په حق اولاد کی سنت الانبیاء دی سنتل دا پدریم جلوین د دې آیات ته معلومه شوه چې نیک کدوا په حق اولاد کی سنت الانبیاء دی به د ابن دی بل سوال کړئ دریم نمبر ورنا مناسکنا اوخه اوخه یې مونږ ته احکام د دین احکام ټول احکام د دین مناسک جما د مناسک ته حکم د دین ته وي يا دغه چې و ارينو قايد منته ترجمه مناسک انا افعال الحج دغه مترجمه و ارينو قايم منته مناسک انا مواضع الحج چې حج پکم د کی ادا کیږي دغه ترجمه مې توکي یاد تره اوه توه علينا او توجه بالافي علينا رحم توجه شته په اپه تعال سر پمنګ انک انت التواب الرحیم بیشکت نه حیت توبه قبلون کوم رحمانه سلوور مسوال د پیغمبر علیہ السلام دیوځ نه دا حدیث دی پیغمبر علیہ السلام مبارک فرمایې دا حدیث په تطیاب ولوی بل ځکه بدهم پکاریږي پاتیشته مپارکه ان ندعوت و ابی ابراهیم وبشاره عیسی ز دعای مدخل پلار ابراهیم علیہ السلام او وبشاره عيسى او زچ دی خوش ما پیگی زما د پیغمبره بشارت حضرت مسیح علی السلام مرکړې دی او چوم وبشرا برسولی یاتی من بعد اسمه احمد نه غږ دی او اسمه قرار نه دی انا دعوۃ ابراهيم وبشاره عیسی نقشه دی ربنا وضع اے خدا اے پاکترہ ولیگے فی ہم پدے عربوں کے عربوں کے بنی اسماعیل ہو کے آو بنی اسرائیل ہو کے خوریر پیغمبر راندہ گلی دی بنی اسماعیل ہو کے مرو لیگے رسولاً یو پیغمبر عظیم الشام منہم من نسلہم من نسل نسلنچ عربی فیگے مولانا کے فیت اللہ صاحب لکلی دی وایی کې یو شریدان په یوه چرسله عربی دی کہ اجمی دی په د دې دی ود د علم نشته دی مسلمان نه دی, دی. دی چا چا دا لیکل دي د هم لیکل دي چې هغه په دې دا کلمې طیبه مبارکه ترجمه نور دی دی مسلمان نه دی دا خبره ترې غن کړې دي نو رسوله منهم چې هغه د دې د جنس نه عربی وی او دا درې مقاصد د بي اس 70 رسول الله درې مقاصد بيانيږي دا به بیا بیا راضي طالب وي په دې بیا موږ پر راکه مووس بیا راضي بیا به راضي په سلوور مو پارکه بیا په صورتي جمعه کې راضي سلوور کوي داله پس قران یې زم کې راغلي دي نو بیا به نه وایو حدا یو ځل وې یو تلو دانه تلاوت نه دي تلاوت ستوي ما ته اوس ویلو چې تلاوت خاص په کتاب د خله پوری په بل باندې به اطلاق تلاوت نه کوي اما مرغیب هم پردا تو قران کی ویلدی چہ د تلاوت اطلاق و بل کتاب نکیږي سی سوا د آسمانی کتاب او تلاوت څه دوی دا د تلو تلا ایتلو تلاوت نن دی اتباع تو په دې طالبان د قران عظیم کامل اتبا پزدا تلاوت خاصه کې اتباع تو یالي ته تعالو وی ولی تان تابه مقدم ندی من تک وی کنه دل تعالی و هو یا مقدم دی کنه تلاوت تم تلاوت زکه یو قاموس کې ویل دی او قدره کې مختز او قران کې چې دا تعالی به د تلاوت کې نو د دی پټما پیګه د دی پ مختزا برات تک یې غیبانې عمل کامل کړي خدای خو خبر ما ایتاته وکوم همره توکړی لو ليبد با پی باندې آیاته کا دا اول مقصد د پیغمبر در پیغمبر علی السلام د به ست مقاصد دی دی اول مقصد دا دی چا چ لو ليبد با پی باندې آیاتون استان والفاظ د قران عظیم به تخي نو مله شو چا الفاظ د قران عظیم د دی معلم اول شوک تي رسول الله وی کی معلم اول چومت ته خدلې دی دارش لا خدلې دی الفاظ د قران عظیم به عمد ځان نه جوړي اگر کدی عربی تبعوت خای نو عربم تلاوت قرآن زیم ته محتاج دی کنه دی اگر کده دی جبه ده لیکن وی داشه قرآن شریف وای کماره ته بیان وکذ بتا ته بیانو کم چا وی څنګه قرآن شریف یادای نو ته باریان چي چدا مونږ ته کو دا موږ وا ته پر ټوک کې او مونږ تلاوت ته قرآن شریف کوم ته بید آیات الریح ته بید ته مونږه چټوک کې کوجي تلاوت دا په ځینځ ته ولیک بیا بیا په چوما خپل شتورګو سديد لري مدینه منوره کې یو ملي لري دبل تمکه موثمکه وړاندې نو معلومه شو چې تل اوت نن دا د صاحبانو دا بګې سوبته ما شما نو دا په یختېږي ان بزرع ان بزرې علی پ او ا او دا سديد نن دا په دې مقصد کې داخل شو دې مقصد کې دا حضرات داخله شو کنه نو مقصد دی په دې علل لري بابا په دې مشهونه ته خپل سبق ویږي لکه څنګه چې خوږه د دیوبن پارک سړیږي او مشهونه د ډیسار کې خپل باندې علی بيتي سي دا وغيرها قائد دا اوله قائد دا دیمه درته دا ویږي دا پختل وینه دا اول مقصد چي دي دا په بغدادیا ویږي هغه بغدادې سيپاري درس چي دي دا مولان علمگیر شه علمگیر شه بچای وخت هغه به ورکوږي هغه پختل د بغدادې سيپاري داسورک نو خلوی شی دی کنا سور کوټه شیخونه دی مسرازه منبره جو سو حق مرګ دی مسرشته و او چې دی وته په یاد دی یادو سوکرا ته ورک دی د کمزان داخله او پس چلخه خو یې قبول کی یتلو علیه ما یات ان پاس د قران یزين به مقصد مقصد ثانی د به سب و محمل کتاب خیب دا دا مانا دی ته معانی د کتاب رامانا گاندی نا کاردا چاری د علماء برازه دا بهنه پورتو شو خبره پورتو شو کدا سمده ار سوق دانش کوله کدا علماء کار دي ويعلمهم الكتاب معني الكتاب ور تخي او حکمت سے شيري نو په حکمت کې د علماء دي خبری د مزي او ترجمه کوم چې ما فيه من الاحکام چې قران يزين کې كم د احکام وي يا سنت دا تخصيص بعدو تعميم دي وایه کې چې په کتابونو کې لیکل دي چې 1500 آیاتونه د احکام د دین په کرامو مجتهدینو څور لشکرو له مسالې رسیدي بیر موږ کنې نه متا ته چې دا کې ویل حژ څور تخصیص باندې تضمین دي چې دیر ډیر محکم به شاندې دی وګطا یواش واه دغه ترجمه چا کړی ده احکام ویعلمهم الکتاب چه ظاہر د قرآن دے او پیگی شبیر رحمت چاہت ترجمه کردی دا او والحکمہ ماتیہ من الاسرار چې پدے کې کم اسرار پراتے دیدن نو اسرار ربانی دا ارچا علم بن شرات لے خلق باری خان بشوی باتا خر کے ویمان چه دمات باقی با طول و مردیادا در جمک و وخا قال خافظ ابن کسیر هوت سنت بس پدے میں کې کی پیس چا حکمت صدی سنت مبارک تے حدیث مبارک تے دا حافظ ابن كثير ترجمہ تے بطاقیبہ نظم انگا کرکے پیس اللہ وقا اوگا سقصد جمہور علماء پدی دی پدقی دی سنت مبارک تے سنت نو کاغا قولی بھی کپیلی بھی کتقریدی بھی حکمت من سنت مبارک سنت و تخی حدیث و تخی و یو دکیہم لا صدی مقصد سالس او دې پاک ساتي من سيئل اعمال ول اخلاق دې تسکيه کوي د دې پاکي کوي د بد اعمال او د بد احلاق نه انک به شک ته چی انت العزیز الحکیم تعزیز غالیب ای سوق تا تخپل ارادی نه نشی پاتې کولی او حکیم په ارکار کې صاحب متي الله پاک رب جل جلال فرمای دقد ملت ابراهیمی شل روانه ده ومن يرغبوا عم ملت ابراهيم ملت ابراهيم خبره په تاسو کوم طالبو غوامه ملت ابراهيم خلاصت سده ترک خواهشات اطاعت حق طالب چده نه میشي ترک خواهشات اطاعت حق دا ملت ابراهيم تر لا په کوئی سو ترک خواهشات او ملت ابراهيم بيو خبره نه دا کوم زم دا کوم حاضر خدای خبره بس نور که خير ياسان دویمه خبر ادا دا دا چې اسلام ستووی اسلام بس اسلام یاد ده دا, دا مغز کې اسلام تیر شو د په اسلام څه چي پور له دینونو د پیغمبرانو ته اسلام وای د هر پیغمبر دین دینه اسلام تک تا بس ټول شریعتي سماوی ته اسلام وای ګردن نهادته وای کنه ها اوس په پیشوږي او باقی یو دغه او بل په شریعت ته محمد رسول الله باندې اومد اسلام سدي دا کم دي دا تسمیه خاصه تسمیه د ملت تر رسولاتا او دین او شریعت تر رسولاته اسلام وې دا خاصه تسمیه ده هغه عام تسمیه ده که دین عندنا الله الاسلام نو دا په وې په خیر راځي با په دې نو دین دا پیګه دین مرجو خدای پنيز دا خدای باندې اسلام دی چې شريعت ته ټول او زیاده په او بیا او خاصو د شريعت محمدي د पारा دا نوندي او زمون پدین کې اسلام سمانا شريعت محمد رسول الله بس اعلی دا دنه خپل شي امتحان به ور نه راوستوي اسلام په معنا ور پی دي کنه ور پی عام دي او یو ور خاص دي نه جریته محمد رسول <ممر> <ông> الله تعالی بل دخل كده پکاو و بس ضروری و بس نو بس سو ترغو الله ومن يرقب لا استبحاء من کاری په معنا ده نه پیری يرقبو کله يرقبو نا يرقبو سوق کی دامن ملت ابراهیم د دین د ابراهیم علی السلام نه من سطه سطه معنا کو مگر سوق اغ سوق چې بي مار کی نفسو خپل ځان خپل ځان به وقب شمارک احمق شمارک اے ینه روګردانی کنيو سره کئ چاغه پهپل نه پس باندې ان جاهل دي خبر نه دي دا نام شوي دی جی الا من مگر هغه سو کو سپهہ چې دی اهانت کئ نفسو خپل ځان چې خپل ځان اهانت کئ اص بکواله کی احانه نفسه وو ندې د ملت ایبراهیمی نه سکی روګردانی ک او څنګه روگردانی روګردانی ک روګردانی ته مکوا د ملت ایبراهیمی نه روګردانی مکوا د ملت ایبراهیمی نه پېږه عذول مکوا مگر هغه سوچ چې احمق شمار کې خپل ځان یا ایحانت خپل ځان کهی نا غسکی د ملت ایبراهیمی نه وسکی عذول بکې ولقد استفینه او ادمانه قسمی چ مونږ د انتخاب کړي به مونږه واره کړي انتخاب هم کړي ویږي په دنیا بن نبوته والخلته په نبوته سره چې پیغمبر دی نو ورکړي وا او بل ابراهيم خليل الله خلته ورکړي او انه په پیل اته په اخرت کې له من صالحين دا اعلى صالحان دي الذين لهم الدرجات العلى چې دا ویته پر لوري بولند درجی درجه دي نو بس اتباده ضروري شو وا که غیر ضروری ضروری ضروري شو په دنیا کې مختار دی هم په خیرت کې بس را دی او دا اس قاله دا په ترتیب کې اس سوال کې شوي دی د اس لو په ناظرته دې موږ په کوم منتخب کو ها په کوم وخت منتخب کو اذ په ان غچین کې قال له ربو چې او یذت پروردگار چې اسلم دا په طریقې ته د الحمده و ها دا د طریقې تل الہم پری کی اسلم تابعدار شو نو قال لرب العالمين تابعدار ظاهر دی کہ خلاف ظاهر دی ها خلاف ظاهر دی ظاهر نه دی ظاهر بداسو چې اسلم قال اسلمت لگا لیکن لکه یې پری خو د یو مختصر عبارت اوغه د عبارت ته نقل کو اسلمت لرب العالمين دی کی علت اسلام ته اشاره تو جذت تابعدارین در رب العالمین تا بس کاول نکوم زمات تربیت تا کړی و د تمام عالم مربتی نو دا اسلام دا خص زمات اے که ځس تا تابعدار شوان دا ما س کوم دین او پتاي احسانو کو کنا دا داستا داستا دا استاد دا دا دا تابعداری په ما ضروري ده ولی سکل رب العالمین تربیت تا تمام عالمې کړی دین عللت الاسلام ته اشاراتو کو کوینه کو اوک اصلن تلکی بیل ویل ویلته به اشارات راغلی زه تا کم دیاراته اقه چری نو متول بارځه کما قل فو د قرانه ژوند خدای الله پاک کوئی مووسوا دی ها او حکم مؤکد کړي حکم تنوی بلکې حکم مؤکد تونه امر مؤقت کریو بحا پا دی ملت ابراہیمی ابراہیم علیہ السلام بنی ہے اخپلو زامنو تا چستہ دے چے اسمائیل علیہ السلام و اسحاق علیہ السلام دے او یاقوبو دہا یاقوب بچان تب تی پا او یاقوب علیہ السلام مخپل علوات تا وسیت کریو پا دی ملت ابراہیمی دے مانا دا کنا و یاقوبو وصوا بحا بنی ہے ا داسدیا بنیہ دا مضمون د وصیت ته دواله دی دا مضمون د وصیت ته دواله دین د ابراهیم علی السلام اوم د یاکوب علی السلام یاکوب علی السلام څوک دی د ابراهیم علی السلام وصیتي څوک دی وصیت دی اسحاق علیه السلام زوی دی کنه الانبیاء وتوی کنه و شجرۃ الانبیاء ولذذق الفاظ ک سنور زره غمبران پرویته شحرہ غدی او بل نبات سو ابیا یا بنی یذیت شجرت الانبیاء وی ودا شجره د انبیاء یا بنی یا اے زما زمانو دا مضمون د وصیت شو ان الله اصطفى الله ورکل استاسره لپاره لکمو دینه استاسره لپاره دین اسلام ادین الاسلام چوس مله ترجمه وکړه نو فلا تنوتنا نو تاسو د نمره تاسو ممره الا وانتم مسلمون مگر په داس حالت کې چې تاسو مسلمانانی یا مرګر یہ فکر قوا دا ب بیا راضی دا ظاهر کې نہیدہ د مرګ او په حقیقت کے نهیدہ د ترک اسلام نه تر موت پورې په حقیقت کې نهیدہ د مرګ نه او په حقیقت کې نهیدہ د ترک اسلام نه تر موت پورې تر موت پورې مپریځونو خیر ته مرګ پورې چې اسلام پر نه دي او هغه پرمانده دي بس بیا دی بیا څه کړی نا مانا دا چالتا خوش اسلام بیانا سرائی تو سرائی دا خومکا لبخو پی دلتا ایگا نا نو موتن نورن اگنی مرگا لگا تا سری پلاس کے دی چتا سمم رئی امام راضی ہوئی شیخ بخودین راضی تفسیر کبیر کیلی کلی کلی کلی کلی عن الموت پر ظاہر و پی الحقیقتی نحیون عن ترک الاسلام علی الموت شیخ بخودین راضی خبر میں تک رہے گا جی سوالا اور کوڑی صرف خبر بځکه زړه حواله د دې لپاره پېټ مې چولم مخالفت پیږي ام کوم ته راضي دي زالې یو خبرو بل چې يعقوب عليه السلام چې کله وفات کېدو نخوړو زامنته په يهوديت باندې وصيتو مله عدد یې څه کېدل د دې د دې شبي رات کې چا غره په دروغو مې سيتی راځه څنګه بي باب یې چې يعقوب عليه السلام محپلوه الواته په يهوديت حكمه کو وصيتو کو نل پکوي ام كنتم ايو وتا سو ام كنتم اقنتم دا هم په معنا د همزيان کوي حاضر جماعت صدا شهدا او د شاهد د او شاهد شهود نه دي شهادت نه نه دي ايتان سو حاضر وي اذ حضره ياقوب الموتو پا کم وقی شو یعقوب علیہ السلام تا الموت کا علامات الموت مرگ یعنی علامی دا مرگ ایزا کان لبنی ہے پا کم وقی چه دو اوی خفل زامن تا نو دا فی مخی وطویل ہوئے لی تجدید الاند سابق دا پارد تجدید دا وسیت سابق داگی دا دا تجدید کئی تجدید پکار رکا نوی دا پکار تجدید کئی ما تا عبدونہ. د سش شی به عبادت کوي تاسو منبادي منبادي موت پس تمر د معنا قاض و وي او توبې پيوه وواز قالو پيوه ووازيږي هان راځي نو عبدو الہکا موږ به عبادت کوو استاد معبود و الہ اوبائکا او د بلرونو نو او د معبود د بلرونو استاد که ابراهيم عليه السلام مبارک دي اسماعيل عليه السلام مبارک دي اسماعيل عليه السلام مبارک دي مار کله غدره کا اسماعيل عليه السلام تا اسماعيل دا ګور دا و اله هو ل را معاتو طالبہ ولی قانون دادي چې حدت په زميري مجرور کې نو عادت جار بکی هر پیو کې زمينه نه والیدا پچا ان تطی دا کنا و وا و... ابای ک ابراهیم دا اتطی د الہ ک په مجرور دے کنه دی مصافل نه دی کنه نو چه پیگی شط په زمیر مجرور ک نه عادت حرف حرفی جرب ک و ک اسم نا او باقی جدی کنا اسماعیل علیہ السلام دا ابا ون شمارل سدی دی ورنه پلا سدی لارا نو کدی او یو ځین جواب کوم تر تمثال ویل کی صحیح یو غلطان وته واحد ثمانه واحد بنه معنا کوم بیا غنو کوم طالب واحد ثمانه لا شریک له په ذات ولا په صفات ولا په افعال جن شریکو سرشتہ پرداد کی نہ پس پاتوکي نہ پاپا رکہ قسم توحيد دي ونه نو مسلمون في الاحکام مونږ د خدای لپاره په ټولو احکامو کې تابعې دي راځه وي وې چې څو مونږ بداسکار کوم چې دا غرضه چې خدای دې کې کا نزمږه بزرگان تیر شوي دي مونږ بد خدای پاک نه خلاصي الله پر رت کې جنا تاکي خپل استعداد نشته نو تا مشره دي نش خلاصوري ټکسته مشران بزرگان تیر دي او وی بزګان متا خنایه اسرین راولې دی هغه خبره کولې نو مطلب لاره چې علی مودت سمته کې نو کو نه نو تراخه کو کو چې تلکا دغه بزرګا الله اکبر دغه بزرګا امه جماعة. دا یو جما ما تو تاسو دې پاتمه یې دریم پاتمه قد خلت لها ما قد خلت چې دې چې وي قد مزت لها نپې دې دې لپاره دې جماعت بحثره ان دې پرما کسبت چې دې کوم نیک عمل کړ دې او ولکم او ستاسو لپاره ما جزاده هغه نیک عمل ما کې جزا او ما کسبت چې تاسو کړې دې ولا تسالو نا اذا اسو 1 نکی هغه عام کان یعملون عام ده هغه څنګه کان یعملون چې کاوده کما لا یسالون عما تعملو دا ده بعده اکتفانه دي دا ده بعدي الا ثاني بوایا ولا تسالون عما کان یعملون کما لا ذالهم قد رينذا ولا عما عم كانوا يعملون كما لا يسالون عما عم كانوا تعملوا كذلك وقالوا نبسدل لا تشادجي وقالوا وليدا يفوز او نسوارا تكونو شيء hoodan dasokoi yahudoi او نسوارا dasokoi ay naswara ne ta tadu نقل <تصفيق> دا چې د د ملت ایبراهیمی اجمال دي او قولو امننا دا د ملت ایبراهیمی تفصيل دي پند یو کا کوي نه ک ناول ایجمالي جواب یا تفصیلی جواب ملت ایبراهیمی માતા قبیلو سو ترک <تص خوایشات دا په زبانی چې ما حرف باندې کیږي چې په ملت ایبراهیمی ما کدا عملی جامه بګواري املجام په واريز ته ته دې راځي چې یو خبره کوم الله د دین اسلام تشبيه درن سره ور کوي دا رنګ سره دا رنګ کې ولې ور کوي ته فکر کاوه غوري دا په زبانه جمع خرج باندې نه کیږي نه جی قلت متو اي چې بل ملت بل نتبعو ملت ابراهيم من تبعدارکو د ملت ابراهيم عليه السلام حنجي په حاله کون د ابراهيم عليه السلام کې چې دې مایلو د تمامو ادیان نه دین حنیفہ چه د متوجی یو خدای ته حنیفہ معنا د ځان حال واقع شوې دي د ابراهیم د مذاپن لینا چر ځانې کی داویدی دي چه بیگ خلق و یو سړی دی مخا چه حال د مذاپن لینا په غدې کې سیدی کمځه کی چې سې کیږي حدب د اقامت ک مضاف لنې په مقام د مذاب نذر تک ملت کدا حدب ک مودا شي وېما چه بل نتبع ابراهیم حنیفہ سید ک سینې دی مدې مفلنه شو شو کنه او ما من المشریکین دا بسرازه او دی نو د مشرکانونه په دې کې تاریخ دې په یهودو په یهودو په نسوارو چې دا مشرکاندی ولې دی وقاله د یهودو عزر ابن الله وقاله نسوارو به مشرکان شو ديږي قولو دا د سده دا تفصيل د ملت ایبراهیمی دی قولو وایه آمنا بالله تا دا شو وایه په جواب کې اے مسلمانانو قولو تاسو لیکا یہودو تا او نہ سوارو ته په جواب کې داسو وای چې امنه دایمانه دا تفصیله شروع شو چې زمونږ ایمان د الله پې کې په شپه پزات او په شپه طول الله او ما انزل او په اغه مقدس قران یزیم اون زلی شنا د شعیب د لګلګ الاینا منته او و ما په هغه صحیبو اون زلی ده هی چا غن زلی شعیب ابراهیم علی السلام ته جلسای پیډی 아이스마یل علی السلام نو امتقلس دی 아이스하ק اول اسبابي او سو اول واد دیعقوب علی السلام دولس کسان چا غوم دقه سایپی دقلس دی ګورې نور او ما موسی او په کتاب کتابونو زموږ ایمان دی چې ورکرې شوې دي موسی علیه السلام ته تورات مبارک دی او عیسی علیه السلام ته انجیل مبارک دی او دا عامیم بادو تخصیص دی ترې وما په اغ معجزاتو په اغ کتابونو مو اجازه ته مانی ایمان ضروري دي کنه هغه کتابونو او هغه معجزاتو چې ورکرې شوې پیغمبران دمه ربهم چې شری اسلام ته پندوسې پیوی ادریس السلام ته سوي دیرشوی او ټګ دی دا لا نفرقوا آدم علیہ السلام تلسو آدم علیہ لا نفرقوا ساده او به تفرقه کول کنه ولی په موسی علیہ ایمان را ودی پایسر علیہ السلام کافر او نسوارا پایسر علیہ السلام ایمان را ودی موسی علیہ السلام کافر دی نه تفرقه وکړه څنګه موږ تفرقه نکړو اده جی خې فکر دی لا نفرقوا موږ تفرقه نکړو فرق نکړو بین احد منهم بیا ان نو و به باذن وانا پره به باذن دا دا تر کې معنا دا کې دا معنا کې چسو چې غنی پرې په برنامو کې مابین کې تب دې الله دې کو ته پرښت تا پښتا کې نشته ها ان بیو کې پرښت تا کې نشته ابراهيم خليل الله تب سو کرا ورسيږي چه وادر الله نشیل رسې د پینځه متر کول من رسول کې اوله مرتبه ده چار د ابراہیم علیہ السلام <سؤال> دا پیغمبر علیہ السلام دا دیمه دا ابراہیم علیہ السلام دا دریم دا موسی السلام دا شو کوي د عیسی علیہ بس خدای دې خبر کو ما له مسلمون ام منذ دی الله تعالی لپاره تابیدان په جمیع لحکام فین عامم دا فکما پا پادا دا پسی کیا چتا قضا کوي د شرط محذوفه ای اذا انحصر دین الحق فی الاسلام ار کله چ منحصر شو دین حق په اسلام کې نو پر ان نو کدی مان روړو رضا بنسلم ما آمنتم فمثل دا اغیچ تاش ایمان داوڑ دی ایمانا مثل ایمان کم چه ایمان کامل دی آیات کی فکر کورو رو را چه بغاپل پاتے نشی آیات تا پی کروکا پرگی پدی آیات کی ایمان دنبی علیہ السلامو دا صحابو مِسالین مونشد امتا ایمان د نور امتن ادب دا ایمان د نور چاہ دا پارا بیائی امید پدریم زلی امیم آیات کی فکرو کا ایمان دنبی علیہ السلام د نور و خلق د ایمان د پاره مثالي نمونه دا مثل زائد نه دی بعض بس علماء چې زائد دی ویننه نه دی زائد ایمانن مثل ایمان کو یعنی ایمان کامل ک ایمان ناقص ایمان کامل نه فقده ته دا نو, نو دی بس بوس روان شي او ان تولو ته دی اعلان کو نو خیر دی خپقې کما ولی فانما فا هم فی شقاق فیک کنا اے فإِن تَوَلَّوْا فَلَنَتَأَجَّبَ فدیکہ ستعجب نشتا ولی پ انما هم فی شقاق وی پ مخالفت او پ زستاسو کی دی نو د زدی انسان اسلام کی دی شی تاسو ر چوسله عزت کیته داغه اسلام پوری شی نا د زبین انسان اسلام نشی کی دی ګوره فارمت کینا ته د مخربو ہم قلنا فکویش و من احسن و من احدا سَيِّدِ پِي کا زرد چکاتي بشيتا ل رحم د دينه الله او د قشوا من شر وکم د دې د شر نه به الله تعالی شي او کافي شو کنه شو ا پتين خت من عداوتهم فسيكتي کا هم الله پا فسيهدا نا فسيكتي کا ته د د دعوتتنې ک مې ی پی لادر د چې کاپی به شالله الله د دو نه وسممی اوولم عاد اوریدن کې د بیانا د امچان لله عالی د پکارو په پا پلو په نیته اارچا او بیا داې کارو شو چې نصاره را لږې چې بیا پیدا شوي بیا پیدا شو د ال پیدا شو لور به پیدا شو نپوم او رضبان د منه ختننه کوونو که نه ختان کو نو پهم رض را و, و لږدل نو یو بوی اگې تیارنګ ورکړي او ژړې غونډي وبوي پدې اگې ته ما امامودیه بوي کمه وب نو مې دې مامودیه او نو په موردا کې کبلغه ټا ورکړل او ختمه به وننو کولم دا څنګه سنت به پرې خود نه پليتي به پرې پات دا ګوري او دا پلیتی دا نو به به چې کله به تیر ووځتو ویه الان سوارنه سرانی حقا وی شو خدا پاک ته ویچ ته تو تو واینه سو راو باندې دا پهنا سو خاص کر رد ته تو تو وای چې صبغۃ الله قبلنا لون دین الله دا صبغۃ الله ولی دی دا منسوب دی دا موږ په دې ته له دی قبلنا صبغۃ یعنی لون دین الله موږ قبول کړی د په سر ترجمه قبول کړی دی هغه د دین د خدای دا یو بلی الزم سبغت الله لازم شه دسو درنن د دین د خدای سره نبی سره لازم شه ومن احسن من الله او سوق دي كل دي د الله حنا من جهد لون دينه د جهترن د دین د دنا او نحن له عابدون في الاخلاص بالاخلاص امغه رضی الله تعالی عبادت کوون کیو په اخلاص سره راز اجازه واجب کرن کوم اغادی اس ما ته دا دا ویډیو چې تشبيه درنګ سره ولې ور د دین اسلام درنګ سره مرګریا لکه سرنګي چې درنګا سر پجامہ کې ښکارې کنه کړم نه پکار دا را چې مسلمان به ما مسلمانی مسلمانې چې د د پدې کړو وړو کې پدو پراخ دو کې پپورته کې دو پکه ناشتو کې په برخاستو پنشست کې او په مشیو په اقدام کې په تمام احکراتو حرکات او سکونات کې اسلام پستر وختاري هغه فرمي او نو کې کنه نو دا زبالي چې مخرد پاند که کنه دا بخکاریږي پوه شي درن ساده تاسو باندې پېښ شي څنګه یې رنشي لري قیمتي خبره دکې دي شتاتې استونکو نو فکر ته هغه دا دا چې د دین تشبيه درن سره د کمر کا لکه رنګ چې کم دي پجامې ښکار کیږي نو دغه نه په کار دا د چې اسلام بدغه او چې اسلام موتبره دا اسلام د دې په دي تمام بدن کې خلق پستور کوو به ني دا په زمانه یې ما حق کیږي تره خبر نه تا ته کول چډېره مکم انشاء الله او عمل ضروری دي خلاص بس په تا کوم بیا ویچنا بس مون ته دا وحرا غلیدا اے موږ دوی چې بس مون ته تورات راغلی دي بڅدا د خدای کتاب نور کې نسوارو ومن پینجیل راغلی دي بڅدا نور کې دته ورته ویچره د مونږه څخه زیاته خدای مونږ سره ولې نه مراده مست دغه ورته ویچدا خدای ولې مونږ له مونږ سره څنګه مونږ څه باندې کړل را تر اجازه پرځه ته پوښتنه وکړه نو پدې ته ورته ته دا خلاص په دغه ورته ویچاتو ته خدای کی یا فیلا په استفاده پای انتخاب د خدای کی تاسو مون سره جګړه کلی او وکړه په نا ورپکو خو مشترک خبره ده دا افرودګار د مونږم رد دی او تاسو مرده نه ستو ولي مون سره نه ده چې مون ته مخ تاسو تا بکلی وی تاسو مخ په رات نه کی جنګ د مونږه غاړې دي اغه ولنا اعمالنا ولنا جزاء اعمالنا نم ده پاره جدا دنده مله ده ولکم اعمالکم ستشر پای جرا ستشر عملنده ده و نحن لكم مخلصون او من ده دی الله د پاره اخلاص کوون کیو ده عبادت ته شرک او در یانه مداول من صبت کړی دی چې دا منګه صلا به خدای واحد ده ده ده راغی کی کینوار ایمان راه په واقع کټاو سره ده هغه څنګه انت تقولون ابي ايو بل دروغ او تلتی خدا دروغ دی واری ان تقولون تعصوا اي چه نه ابراهيم عليه السلام اسماعيل عليه السلام اسحاق عليه السلام يعقوب عليه السلام والاسباب او ددوله سامن كانوا يهودا داودو داسو کوي يهود او نسوارا دا نسوارا نو با په خبره کو خفه سلکو قلت وتويا جاء انتم اعلموا تاسو زیات واکي پي ک خدای زیات واه واقع دي او والله خدای دې ټول کینونات په اسلام بیان کړې داخه په يهوديت او په نصرانیت نه دې بیان کړی نو تاسو د خدای نه خپه ويږئ او داوی وی کینونات په خپل بیان کړو په اسلام به بیان کوم چې څه دا تاسو د خدای نه خپه ويږئ او اگر دې کې یو څوک ما کان يهوديان ما کان ابراهیم يهوديان ولا نصرانيان ولکن کان حنیف او مسلمان وما كان من المشركين واليهود خفيقي كنصارى خفيقي او خديقا کوئی ما كان يا بيهي يهوديا ولا نصرانيا بي بي کبھی درت آیاتوں میں شارٹ تھا اور اذن ان اللہ کا خدیقی و من علم عظیم بچتا دا به مونږ دي قرآن شریف کې وی چې دیبویدا په تاورات کې او خدای یې رحم کوي کومه پګه یو وی وی په دا نه غلي د چې ابراهيم السلام پسو په يهوديت باندې دا ټول حضرات مبارک چې بزرګان دي وی په يهوديت نه الله په خبره کوي قل ا ومن ازلمو سوق لوی ظالم دي من من دا اغه چانه په باب ده کته کوي ا ته باب ده پټولو ظالم دي من الناس د کته م او او او وختمت يا مستتر من تراجي ر چې پټ کې د خلقونه شهادتن غواي رندهو کاینتن عنده چا کایننده د د پنس باندې من الله دګ کنه او پټ کې هغه غواي چې کایننده پنس د د باندې د الله ترپنه او پتورات کرا غلیو چې ان ابراهيم كان على دين حنيف ويقن په خده او کتابه کې تاګی دی ایا وقت توراتی ان دبراهيم عليه السلام کان على الدين الحنيف نو دغه پټه کبه نه کوي په تورات کې دارنه کوي په تورات کې قرانيه اکثر اغلي دي قوم الله به غافل نه دي خدای پاک به خبره عم ماذا ان تعملوا چتا شي کوي تلکا دغه چنده نو سو بزرګان چکم مخکتی شو امهت الله او جماعتو قد خلص چدې تر شی وي دي نه ما بېګ کان الله جزاءهما نذير لپاره جزاء ده اګن يامت عمل لچې کړې او ولکم ما کسبتم ولا تصنوا ما كان يعمل دایاته او مخکې تیر شو اوس بیا راغی د تاکید یو جواب او یاداره چې ولنې راغلی په شان د يهودو کې داسانینه د منفع اته نشته تاسو هم چې په دوکان شه وره دا د منفع شان تراله فَيَكُولُ الصُّبْحَا مِنَ النَّاسِ مَعَلَّهُ مَنْ قِلَّتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلِّ اللَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبِ جَحْدِ مَنْ يَشَاءُ لَعْصِرَاتُ مُسْتَقِيُ صَرَقَ اللَّهُ الْعَزِي ورن يو خبر دا دان دا نسخ دا قبله خبر دا. متقدمينه ولما وده بيجدي آیاتنا منسوخه قرانزم کې 15 شوی دا دا په دمو غرایه دا اور د دې پنځ باندې منسوخه دي ته وایي چې هغه سر مثلا یو قید لګیدلې دي دی. نو دې تبه منسوخ होई نو وی چا اتونه منسوخه چي دي دا پینځه سودي او دا یو حمله خبره ده چې سړې بنا او منسوخ په پیجنې ولما په تپاشیرو کې زيده کې دا خبر نقل کړې ده علی علي شه مبارک روغه ته جامع مسجد تراوي کوپه ده کوپک یو سړی واس کو نسیتې کوم تاسو پوښیو دا سړی ستا وی شه د وکلا کولو واس کوي وینا د خو واس نه کوي دې خو یې چانه فلان ابن فلان زده پلان کې د پلان کې ژوند د خو په هر کوي دې خو خپل خمزان احکار کوي ویته شروع غواړي اديش مبارک او سلې روغښتې ورته دې تواز کې وی او بے ناسخ او منسوخ په قران یې ژوند کې شوایه ته نه ني نو هغه پکې باندې شوې پم کوڅې بیا وازه نکې دا خبره مفتي شفیع شه مارف القران کې نقل کړی دی په قام کویت په دې په خپل نه پیږي ته ناسخ او منسوخ نه پیجنې دا مفتی شبي شربا واقعيا بيان القرانه داغو مار په نقل کړی د دوارنج باقي علماء نقل کړی د خواغه تفسيري نه پاغيزه ته حاله ورکوم کوي ټول علماء د خبره په دې مقابله نقل کړی دا چې ناسخ او منسوخ پیجن دا پکاډ داغه قدمه راي دا چې را پینځه سوآ آیتونه د دې کې یو قد وسره لګې دلی دې شرط وسره لګې د دې استثنا وسره لګې دلی دا نو دې تم چدي دی نشو یو دې تم وینه شه خو من شو اختلاف قربانه کوي عجل الله الدين شوي رحمه الله الاتقان فی علوم القران کې داد دا متأخرین ندې دوی د چنا صرف پینځه آیتون شل آیتونه مبارک دي شل آیتونه دې دی یعنی نسخه اغه توي چې اخر قيد او شرط او استثناء وسته لګیدل دي نو دی باندې اطلاق تناشي خو د منسوخ نکلی ويګي نو د پنځ باندې چې دي کلم متاخرین دا د قدمه راي میو بیان کړه دا د متاخرین و ده چې صرفي شلایات ندي شاول ویلا شه مبارک راغی او ابو بیچنا شلم ندي بلکې پینځه ایتونه مبارک داګي کې بالکل تحویل نشاګي کې تاویل نشي کې دی کټاویل پکې تکه واګي کې سو آیات مبارک بالکل په بل تر باندې وړي دا به وسه نو ناشخو مرشوخ په جندل چې دی نو دا ډیره هم خبره دین کې بس دا وشه باقی چې دی کنه داګي سره مناسبت ده دې خبره دادی چې دې کې اندقیق لې خبره ده پوی دې بیت المقدس مبارک کړو ته بخاری مبارک کراغلې دي چې پیغمبر علیه السلام بیت المقدس نه غدا دا مدینه منوره ته هجرت نو پیغمبر علیه السلام ته امر وشو چې ته بیت المقدس ته مسکوا دا امر پر اساس را دي نو مار ته قران نزیم کې نشته دا, دا په حدیث مبارک سره دي دا امر بیت المقدس ته چې ته بیت المقدس ته مسکوا نو دا په حدیث سره دي چاغه په شهرت سره د حضرت مبارک نشادید دی دا په قران نه او بیا قران عظیم دی په بارکه راغی نو معلومه شو دا دی حد دینه شي حديث مبارک په قران منسوخ کی دی زکه چې دا مخ کی د بل بیت المقدس چې ثابت دی نه د قران عظیم سره نه او نو معلومه شو چې په قران عظیم باندې حديث منسوخ کیږي لکه لري اقسم کی دي شي آیات پا آیات من سوکی گی، حدیث پا حدیث من سوکی گی دو سول پر کم اصلا دنو انتکنه او دا منگه یو خبرو کلو یو کم زر پرخو دی آقا پا غزه کی دی کدا چنده جی دی دلتا نیش بیانه دیتھو دی دو سول پر کم اصلا دنو آغا مسلم ثبوت وغیرک ناغبو وین بد دا خبره نو دانچه ده کنشپار اسمی اشتی یوول اسمی اشتی منز رویت که دا دا غدی تردید پکې دی او بیا چې لی حضرت توز ده ده ده که یو خبر دالا شنوی علیہ السلام دا دیار لسکال منز په خانک مکم وعظمکی کې که نو کم طرف تا که نو رئیس و مپسیرین خبر لمرت ترجمال و قرآن ابن عباس سید مبارک پا دی دی شنوی علیہ السلام علتا که خانکا بکی نو ام منزی بیت المقدس تکو سنگیه کو نو دا قصد دلی دو سارا تعلق لگ دی تا حجر اسود او در رکنی یمانی تب ادری دو او چا حجر اسود دو رکنی یم او سم امام دا قطرب تا ادری چا یمانی و حجر اسود تب دی جانب ته ادری کی دی تظلم ما ازنوی دا د کی امام ادری کی پخوانه ازن خالا ای دې په مجل حرام کې دا غې ته چې ودرېږي نو بیت المقدس ته به دې مخراج خانقاه مومم درواندي او بیت المقدس نو مو اټه موږ بیت المقدس تکاو حافظ ابن حجر عسکلانی هم دا خبره ور کړلې هم په دې ته لید او با نور علماء وی شنا نبی له سلام چې په خانقابه کې وو یعنی په مقام موظما کې وو نو د دموږ چې کوه دا موږ نه فرض دی او کپینځ دی په ابتدا کې د ودې او د ماجی ګرد برکات دي د ساح برکات دي نو که دا منځ ندي روسو خیر خبر را روانه ده په تغیر په روجه درې کوي تغیر راغلي دي په سوالات کې هم درې تغیر دي دا بخپل دي ان شاء الله بیا وایمه نو دا چې ده کنه الته کې منځ نو ویل السلام کو نو ده خانقابه تکو الته کې به مقبلت کوموا دا دیار لسکا جون چې تیر شوی د مکم معظمکینو دا قبل چوانو چو خانکا باوا حافظ ابن حجر پا دی بانیو خبر کرده چی دی سر نسخ مرتین را لاب او په نسخ کې تقلیل پا کار دی دلتا نسخ مرتین را لاب ایر ورحطا سو پکر دی ما تکا نا تن پکر دی او خبری ری جاتی دی ډری زیاتې خبر دي او ډیرری یا حید دي چېتهته په حری مبارکو مباره دورا په ل دوره په وله دووربانې پوه شي دونهقد د کارته چې د هې یو زبر دوستته مقدمت دا غ راژون دا تر جم اوسپ پیشی شو هغې کې بس مش خروار خبرې پرې بس کو نوخه او ځکه کټولې کوته ک خبر بیا مزل نه کېږي نو بس دا ش چې دی که نو هغې سره ن خمررهین را لیکن لکن جمهو له مع پهلیدي چې نهتهې موږ بیا خ کا ته او بیا چې دی نڅو درته چې راغې نو د ته عمرو شوو چې بیا مقدته موکوه دپار د تعلی پول ی هوود چې د د کې ګیر چا ترې یهوددي چې د یو سرول په شي او دین پرستا د دی نه را ن شي او بیا چې کلهی کو دا غوی غنفرت نورم زیات شو دی سره چې دی په تردد کې دی امید دی چې د خپلې تر وړې ده خا دې بیت مقدس ته امید دی چې زمونږ دین ته راوړی نو غوې سره نور ته شک او تردود زیات شو نو باس خدای پاک حکم وکړو سو so, خانقابه ته مونږ kaw تیک دا قران حجیم سره ده دا, دا حکم په قران شریف سره دی چې ته او نو بز بیا خبر ازاده چې پیغمبر علی السلام دماس په خین په مانزو مسجد نبوی کې دی حکم راغی او بس نو علی السلام سو دغه ولسمیښتیا شپارس مېښت پس حکم دی په دیم کال د هجرت باندې دی او بس خان کابهته مخکو وایي او امام د مختدیانو زیاته راغی مختدیان د امام زیاته لاله وو سم مسجد نبوی کې راغی په تبلی احساس تا او دا چې عوام عوام غریبانانی نه پیژن انا وی صد دې مطالعه کې یو وی په یو داغه چې غریبتاري وي او ناغه په دې باندې فویږیم نو بس نو نقلګی کار دی ناغه پکښته او بیا بوخاری مبارک کراګ دی چیرایی چې دینو دا یو روي دی ناغه وی چې زه ته فویږی دغه دم او بونی سلمہ بنو سلمچدی دی په خپل مسجد کې مونږ کوي نماوت اواز ورکو وېګې صحابي وته आवाज ورکړی چې تاسو دا موسو بیت المقدس ته کوي یادماش پخین موسدی یادمازي کوي په دې کې روایت نه دی تاسو بیت المقدس ته کوي او نبي رسول الله قد حب الى لقاء الى الكعبه هغه په مانځ کې و غردېده زنانه دا نارینه وزه ترالي او نارینه ته زنانه ته دا بیت المسیجد القبلته وي دا مسجد مسماله سو په مسجد رو قبله یو نویش کم دینو راجاو دا دا صوتوی دا کراچه ما تاوی ملیش دا دا کم جو مات دی می دا مسجد لقبلتین دی پویدیو عشمان شاید مبارکو دا دا دا شر دی کن کم کنیش دی کن بیری عریسو دا دا بیری عریس چه دی نو دی پخواکی دی دیتا مسجد لقبلتین بای پوشوی دا گزیو با دا شایدیش نوړي حاضر ديو کنه په دې کې ډېغري وي ته چې دا نبی له سلام ته حکم راغلی دی عین ته نماز کې دي لکه اکثرین په دې کې زنده خالص د نماز نه بیا په نماز ودرېد ا د امر چې د قبله ته په دې موسم باندې چا وي د ورکات یو تر تکړې دی د ورکاته بدل ته ته ته ته ته خبره پکه ديږي خدا داو نو نه کار دې چې الله پاک سایقول الصبحاء تحويل لك بليج شو دا بیا دری داو اول نسخن په اسلام اوله نسخره په اسلام کې د دې وجنه الله پاک دری کړتي تاکید کړی دی وایي او په اسلام کې د دې نه نشته نو خدای پاک د دې تاکید کړی دی سایقول الصبحاء زرد کې او اگر کسان چې دا عقل نه کنګال دي ولی سبحاجه مل ستی تو صف نه دي مارته ویډیو سو او زه په لاره کې تو وی د عقل تو وی کنه سپکو د عقل تو وی سیقول سبحا او زردی چې او وی بی وقوفه او جهال من الناس د خلکو نه چې يهودي نه سوارا دي مشرکان دي درې دلی دي سبو وی دې مقوله ده مار کا خبر وځي او خبره مي په خدا غيبي ما والله هم اي شيئ والله هم دا ما په معناشته فهميدي په معنا دا اي شيئ دي ست شيئ والله هم وار له دا مسلمانانو نووي له سلام ان قبله ديهم دا قبله د دوينا قبله معنا دا قبلهت افی حالة تو انسان طاری پے استقبار ولی الفعله للحالة والفعلت للحاله والمفعل للموجع والمفعل للااله نقبلت فعلت جلسات پشان دیگه وی او بیا چرے مسدی بیا غلبر الا د اسمیت پوسپیت پاندی د مکان متوجه اله في الصلاه تبار عالم دی تمکان متوجہ اله فسلاۃ طاره علم کردې دلیل دا می خزا دا می به شرم ده پر خبرو کوکه شرم ته به خبرو کوم خزه که دام نه پیجنې قبلت څه ته وې سمت ته توجه ته تو وې که ایبلا ما نادا سمت د قبله د د دا قبله